Критий драниною хати комірника перевалочного пункту Махтея-Боденьки. Тут сінешні двері були обковані залізними штабами, а в них чорніли отвори для ключів. Певне-Боденька ховає крадене за сімома замками. Коли рогиня переступив по оселі, то побачив на вислу над столом голову комірника, який жадібно і з насолодою трощив смажену курятину, і прислухався до шипіння старих дзигарів. «О, пане, край-сагроном!» радісно скрикнув господар, випустив пів курки на скатертину, витер пальця в чуприну, вискочив за столу і, вистяваючи пронозуватими вмоченими воливу очицями, кинувся розпростертими руками оцупками обіймати начальство. Рогиня скривився від цих обіймів, насмішквито хмикнув Якусь мить з подивом розглядав недоладну постать хитрющого провази, який, певне, і в самому пеклі не розлучиться із комірницькими ключами. Ох, і фігура! Коли б на задні ноги вгодованого кабана поставити бодню, а на неї покласти ковбик, ще й прикрити його сорочим гніздом, то це була б подоба Махтея Боденьки. Усе в ньому вдалося укороченим, і, певне, тому все намагалося роздаватися в ширину. Та Махтея не турбувала зайвина жирів і ваги. Головне – знати ваги на своїй службі. Приймаєш добро, обережненько записуй менше, видаєш, і ще обережніше записуй більше, а зайвину довго не тримай в коморі. Бо є у світі такі паскудні слова, як переоблік та ревізія. Правда, останнім часом Боденці зрадили почуття міри, бо ніколи стільки всякої всячини не проходило через його руки. Спасибі, спасибі вам. Ощасливили мою хату, ощасливили мене грішного. Зовні удає радість махтей, а всередині чогось тривожиться. Та сідайте до столу, «Ми вас курятиною, свіжою рибкою почастуємо, карасики ж оце тільки-тільки підстрибували на пательні». Закрутив по хаті свої ваги комірник. «Жінко, бачиш, кого дочекались?» Гукнув на прив'яву тонкостанну молодицю, очі й обличчя якої аж бризкали призирством. «Не турбуйся мною», – строго сказав рогиня. «Як не турбуватися таким гостем?» Поплямкав тяжкими губами махтей. Жінко, став на стіл чарку, тарілку, а в виделки не клади, бо курятину краще паювати руками. Та й сама сідай з нами, вип'єш веселухи. Трігіла б ти напився. Тихо тільки для чоловіка засичала молодиця. Проте поставили на стіл, що треба для гостя, і розгойдуючи за широке пошиття, вийшли з хати. Все навєти, Повів укороченими бровами комірник. А моя ж на такий язик розжилася, що й на шлюбній кровати мала час посваритися. Одружився, можна сказати, на чотири вітри. Угу, невиразно мовив врагиня, не приторкуючись ні до чарки, ні до хліба солі. Чогось у тебе живіт росте, як лихварський процент. гостей часто вітаю. З гостями ж не будеш кисляк хлептати. А чого ви такі смутні та невеселі, іначе сотник забрьоха? Удався комірник до класики. В ній йому найбільше подобалось, як сотник з писарем сокрушають перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою, пшоняну кашу до олії, далі захолоджуваний борщ з линами, потім юшку з меньками та пшеничними галушечками, та печені карасі і дудлять Дулівку. Ото вміли люди жити. Це все на пам'ять затереликав Боденка і знов запросив грома пригощатися, бо ж на столі лежать карасики, які ще годину тому плавали в річці, а потім підскакували на пательні в сметані. От жаль тільки, що ви запізнилися на королівську юшку, аж присмокнув комірник. Хто ж її так зготує, як не ваш покірний слуга? Оце ж спочатку беру йорші або носарі, не розчиняючи, не осклібаючи, прополощу їх і в окріп. Покрутяться вони в ньому кілька хвилин,